Бріджертони Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ 10. ЛАштовується прийому за міському будинку. Дуже небезпечний захід. Одружених людей можна побачити, що вони насолоджуються компанією чужої дружини або чоловіка, а неодружених після таких прийомів часто можна бачити, що вони поспішають у своїх справах до Лондона. Дійсно, нерідко заручені не оголошуються саме після таких прийомів. Світська хроніка Леді Уитселдаун, 27 квітня 1814 року. «Ви почнете звідси», – сказав Колін, як тільки Ентоні та Едвіна досягли групи. «Ми всі вже готові. Едвіно, у вас буде блакитний молоток, а тобі, Ентоні, дістався рожевий». «Я з рожевим?» – люто він тицнув пальцем у бік Кейт. «А в неї молоток смерті?» «Я дозволив їй вибирати першою», – пояснив Колін. «Вона таки наша гостя». «Ентоні зазвичай брав чорний молоток», – пояснила Дафна. «Він навіть дав молотку назву «Молоток смерті». «Вам не доведеться грати рожевим молотком. Ось, візьміть». Едвіна простягнула Ентоні свій молоток. «Чому ми не можемо просто помінятися молотками?» «Не дурні», – ставив зауваження Колін. «Ми вже вирішили, що вигратимете блакитним молотком». Він підходить під колір очей. Кейт почула, як Ентоні ледь чутно простогнав. «Гаразд, я буду рожевим гравцем!» – гаркнув Ентоні, вихоплюючи з рук брата образливий для себе молоток. «Я все одно обіграю всіх. Давайте тоді починати гру!» Як тільки закінчилася церемонія знайомства між герцогом з герцогиною та Ідвіною, усі вони поклали свої кулі біля вихідної точки та приготувалися грати. Почнемо гру від наймолодшого і так по черзі до найстаршого, запропонував Колін з галантним поклоном у біки двіни. Вона похитала головою я краще піду останньою, щоб мати можливість поспостерігати за досвідченішими гравцями. Розумна дівчина, пробурмотів колін. Тоді ми почнемо гру від найстаршого до наймолодшого. Ентоні, я вважаю, найстаршим із нас. Який жаль, любий братику але Гастінгс на кілька місяців старший за мене. «Чому?» – прошепотіла Йдвіна на вухо Кейт. «У мене таке відчуття, що вони сваряться по-справжньому». «Я думаю, бріджертони до цієї гри ставляться дуже серйозно», – прошепотіла Кейт у відповідь. У всіх трьох бріджертонів на обличчі була написана рішучість перемоги за всяку ціну. «А, – вигукнув Колін, махаючи в їхній бік пальцем. – Змовлятися не можна». «Ми навіть ще й не почали грати», прокоментувала Кейт, оскільки ніхто не спромігся пояснити нам правила гри. І як ми можемо в цьому випадку змовлятися? «Просто стежте за грою інших», жваво сказала Дафна. «Ви швидко розберетеся, що до чого». «Я думаю», прошепотіла Кейт Едвіні, «основна мета – втопити кулі супротивників в озері». «Правда, ти так думаєш?» «Ні, звичайно, але я думаю, що Бріджарту не вважають саме так». «Усе ще шепочуться», – обурено сказав Колін, не дивлячись на них. «А всю увагу зосередивши на герцогові!» «Герцогу, та вдарте ж нарешті по цій чортовій кулі! Ми не можемо чекати на вас цілий день!» «Коліне», – промовила Дафна, – «не лайся, тут є леді!» «Ти не берешся до уваги! Тут є дві леді, крім мене!» – суворо сказала вона. Колін заморгав, потім повернувся до сестер Шеффілд. «Ви не заперечуєте?» «Ні», – відповіла зачарована Кейт. Едвіна лише похитала головою. «Дуже добре», – Колін повернувся до герцога. «Гастінксе, та ходи вже!» Герцог не сильно вдарив по кулі, і та відокремилася від решти купи. «Ви хоч усвідомлюєте», – герцог звертався до всіх і ні до кого зокрема, «що я ніколи раніше не грав у цю гру. Просто сильніше удар по кулі, щоб вона полетіла у тому напрямку, дорогий», – сказала Дафна, вказуючи на перші ворота. «Хіба це не останні ворота?» – запитав Ентоні. «Ні, перші. Вони мають бути останніми». Дафна сердито глянула на нього. «Я встановлювала ворота. І ці ворота перші. Я думаю, зараз пролунають прокляття». Прошепотіла Едвіна у бік Кейт. Герцог глянув на Ентоні, посміхаючись до нього фальшивою усмішкою. «Я підтверджую слова Дафни». «Вона встановлювала ворота», – голосно сказала Кейт. Ентоні, Колін, Дафна і Саймон подивилися на неї з подивом, ніби вони не могли повірити в те, що вона наважилася влізти в їхню розмову. «Вона встановлювала їх», – повторила Кейт. Дафна подала руку Кейт. «Я думаю, я просто люблю вас, Кейт Шеффілд. Допоможи мені Бог», – пробурмотів Ентоні. Герцог відвів свій молоток, як слід ударив, його помаранчева куля стрімко полетіла через галявину. «Гарний удар, Саймоне!» – радісно закричала Дафна. Колін обернувся до Дафни і глянув на неї трохи зневажливо. «У грі Пел-Мел ніколи не радіють удачі противників!» – сказав він лукаво. «І ніколи не грав у неї раніше!» – сказала вона. «І навряд чи переможе!» – це не має значення. «Боюся відсутність спортивного милосердя та співчуття – вимога гри Пел-Мел!» – повернувшись до Кейта і Двіни, сказала Дафна. «Я вже зрозуміла», – сухо відповіла Кейт. «Моя черга», – прокричав Ентоні. Він зневажливо глянув на рожеву кулю, потім сильно стукнув молотком, куля промчала травою і стукнулася з гучним звуком об дерево. «Чудово», – вигукнув Колін, готуючись вдарити по своїй кулі. Ентоні ледь чутно щось про бурмотів, його слова були явно не для ніжних вух. Колін послав жовту кулю прямо до перших воріт, потім він відступив у бік, даючи місце Кейт. Можна я трохи попрактикуюсь? – запитала вона. Ні. Це було досить голосне «ні», що вирвалося одночасно з трьох ротів. Дуже добре, – пробурчала вона. Тоді відійдіть усі подалі. Я не відповідаю за себе, якщо випадково потраплю по комусь із вас. Вона розмахнулася молотком і щас сили вдарила по кулі. Куля пролетіла догою в повітрі, потім ударилася об дерево, що завадило Ентоні, і зупинилася поряд із його кулею. «Ох, Люба!» – з жалем сказала Дафна. Вона кілька разів махнула молотком, приміряючись для удару. «Чому, ох, Люба?» – запитала Кейт. «Побачиш». Дафна вдарила у свою чергу, потім пішла у напрямку польоту кулі. Кейт подивилася на Ентоні. Він виглядав дуже задоволеним собою. «Що ви збираєтесь робити зі мною?» – запитала вона його. Він диявольськи посміхнувся і нахилився вперед. «Що я збираюся з вами робити? На мою думку, ви неправильно запитуєте. Я думаю, зараз мій хід», – сказала Едвіна. Вона зробила крок уперед і стала на стартову точку. Вона вдарила по кулі, але удар вийшов не сильний, і Едвіна тихо простогнала, коли побачила, що її куля пролетіла зовсім небагато і стала ближчою від початкової точки. «Вам потрібно вдарити сильніше наступного разу», – сказав Ентоні, перш ніж піти до своєї кулі. «Треба ж!» – пробурмотіла і дві на йому в спину. «Я й не здогадувалася!» «Гастінгсе!» – прокричав Ентоні. «Твій хід!» Коли герцог проводив свою кулю через ворота, Ентоні, схрестивши руки, притулився до дерева. Чекаючи Кейт, він не сильно помахував своїм кумедним рожевим молотком. «Ох, міс Шеффілд!» – не витримавши, покликав він її. «Правила гри диктують, що кожен слідкує за своєю кулею». Він спостерігав, як вона сердитим виглядом затупала в його бік. Ось, пробурчала вона, і що тепер? Ви маєте право ставитися до мене з великою повагою, сказав він, посміхаючись і хитрою усмішкою. Після того, як ви спеціально затрималися за двіною?" прошепіла вона, що я повинна зробити, по-моєму, так це розірвати на вас одяг і розрізати вас на кілька частин. Така кровожерна розпусна дівка, з усмішкою промовив він. «Ви досягнете успіху в грі, зрештою!» Він спостерігав із крайньою розвагою, як її обличчя спочатку стало червоним, потім зблідло. «Що ви маєте на увазі?» – запитала вона. «Заради Бога!» – заволав Колін. «Ентоні, ти зробиш свій проклятий хід чи ні?» Ентоні подивився на траву в те місце, де поряд стояли, стикнувшись, дві дерев'яні кулі – її чорна і його жахливо рожева. «Правда!» – пробурмотів він. Не хотілося б змушувати дорогого милого коліна чекати. Потім він поставив ногу на свою кулю, і розмахнувся молотком. Що ви робите? завола кейт, і вдарив. Його куля залишилася на місці під його черевиком. Її ж скотилося вниз із пагорба, здається, цілу милю від початкової точки. Ви негідник, прогарчала вона. У коханні та на війні усі засоби хороші, угідливо зауважив він. Я просто зараз уб'ю вас. «Спробуйте», – насміхався він. «Вам, правда, спочатку доведеться наздогнати мене». Вона задумливо глянула на молоток, потім на ногу. «Навіть не думайте про це», – попередив він. «Але це так спокусливо», – сердито промовила вона. Він погрозливо нахилився вперед. «У нас є свідки. І це єдина річ, яка пояснює, чому ви досі у доброму здоров'ї», – він усміхнувся. «Думаю, ваша куля зараз лежить унизу пагорбами з Шеффілд». Я впевнена, і ми побачимо вас за півгодини, коли ви наздовженете нас. У цей момент Дафна, яка йшла за своєю кулею, яка пролетіла поруч із Ентоні і Кейт, проходила повз них. Ось чому я тоді сказала «Ох, Люба», – сказала вона, зайве на думку Кейт. «Ви заплатите за це», – прошепіла Кейт. Його усмішка сказала їй більше, ніж будь-які слова. Потім вона спустилася вниз із пагорба і видала голосне прокляття, коли зрозуміла, що її куля лежить під огорожею. Через півгодини Кейт відставала від передостаннього гравця на двоє непройдених воріт. Ентоні тим часом перемагав, щоб і її найбільше. Єдиною гарною річю було те, що поки вона позаду, вона хоч не бачить його зловтішного обличчя. Коли вона, чекаючи своєї черги, помахувала молотком, їй нічого не залишалося робити, тому що решта гравців була далеко від неї. Вона почула засмучений крик Ентоні. Це відразу привернуло її увагу. Подивившись у той бік, вона намагалася зрозуміти, в чому справа, але не побачила жовту кулю, що мчала у її бік. Упс, від радості підстрибуючи і кидаючись до кулі. Озирнувшись, вона побачила коліна, який підстрибує, і який дико махає своїм молотком і кричить «Яу!». Ентоні дивився на нього так, ніби зібрався розпотрошити його на місці. Кеть зробила невеликий танець перемоги, якщо вона не зможе перемогти. Дуже добре, що і він не зможе цього зробити. Щоправда, тепер він кілька ходів буде поряд із нею. Хоча її самотність не була дуже цікавою, це набагато краще, ніж розмовляти з ним. Однак було дуже важко не виглядати самозадоволеною, коли він підійшов до неї, хмурячись і скривившись, як від зубного болю. «Яка невдача, мілорде!» – сказала Кейт. Він сердито глянув на неї. Вона лише театрально зітхнула. «Я впевнена, якщо вам пощастить, «Ви зможете посісти друге чи третє місце!» Він погрозливо нахилився в її бік і видав звук, що дуже сильно нагадував гарчання. «Міс Шеффілд!» – нетерпляче прокричав Колін із пагорба. «Ваша черга!» Отже, пробурмотіла Кейт, аналізуючи можливі варіанти удару. Вона могла націлитись на наступні ворота, чи могла ще більше зірвати Антоні гру. На жаль, його куля не торкалася її, і тому вона не могла використовувати... «Той прийом – нога на кулю, який раніше зробив Ентоні. Напевно, це навіть на краще». «З її успіхом вона б швидше за все втратила б свою кулю і заодно зламала б собі ногу». «Що ж зробити? – пробурмотіла вона. Ентоні схрестив руки. «Якщо ви спробуєте повністю зруйнувати мою гру, то зруйнуєте і свою також». «Так, це справді так, – погодилася вона з ним». «Але!» – промовила вона й подивилася на нього невинно посміхаючись. «У мене немає жодних шансів виграти гру. Ви можете стати другою чи третьою. Спробував переконати її Ентоні. Вона похитала головою. «Мало ймовірно. Ви так не думаєте. Я й так далеко позаду всіх, і ми наближаємось до кінця гри». «Ви ж не хочете це робити, міс Шеффілд!» – сказав він. «Ох», – сказала вона з великим почуттям, – «я збираюся це зробити. Я, правда, це зроблю». І потім із найзліснішою своєю усмішкою вона ще сили розмахнулася молотком і вдарила по своїй кулі. Та стукнулася об кулю Ентоні з такою приголомшливою силою, що остання покотилася далеко від пагорба. Далі, ще далі, прямо в озеро. Відкривши від захоплення рота, Кейт дивилася, як рожева куля повільно занурюється в озеро. Потім якась дивна та примітивна емоція опанувала її. І перш ніж вона ще-небудь зрозуміла, вона стрибала і стрибала, як божевільна, кричачи. «Я перемогла! Так, так, я перемогла! Ви не перемогли!» – прогорчав Ентоні. «Ох, у мене таке почуття, ніби я виграла!» – звалася вона. Колін і Дафна втекли до них із пагорба. «Добре зроблено, Шеффілд, вигукнув Колін. «Я знав, що ви будете гідні молотка смерті». «Блискуче», – погодилася Дафна, – «просто блискуче». Ентоні не мав жодного вибору, як стояти зі схрещеними руками і хмуритися. «Ви впевнені, що ви не замаскований Бріджертон? Ви відчули справжній дух гри? Я не змогла б це зробити без вас», – люб'язно сказала Кейт. «Якби ви не скинули його кулю вниз із пагорба». «Я був певен, що ви скористаєтеся цим випадком», – сказав Колін. Нарешті підійшли герцог і Зедвіною. «Досить приголомшливий кінець гри», – прокоментував він. «Але вона ще не закінчена», – заперечила Дафна. Чоловік кинув на неї здивований погляд. «Продовжувати гру безглуздо ти не знаходиш?» Несподівано навіть Колін погодився. «Я не можу згадати нічого кращого за цей момент». Кейт засяяла. Герцог глянув на небо. Крім того, небо вкривається хмарами. Я не хочу, щоб Дафна промокла під дощем. Вона у делікатному становищі, чи знаєте?» Кейт здивувано подивилася на почервонілу Дафну. Вона зовсім не виглядала вагітною. «Дуже добре», – сказав Колін. «Тоді ми закінчуємо гру і оголошуємо міс Кейт Шеффілд переможницею». «Але я була на дві брами позаду всіх», – заперечила Кейт. «Однак», – промовив Колін, – «будь-який справжній шанувальник цієї гри знає» що відсилання кулі Ентоні в озеро набагато важливіше, ніж проходження усіх воріт, що робить вас нашою переможницею, міс Шеффілд. Він глянув на Ентоні. Хтось не згоден? Ніхто нічого не сказав, але Ентоні виглядав дуже близько до скоєння насильства. Добре, сказав Колін. У цьому випадку міс Шеффілд – наша переможниця. А ти, Ентоні, програв. Дивний приглушений звук пролунав із рота Кейт, який дуже нагадував сміх. Завжди хтось має програвати, сказав Колін. Це традиція. Це так, погодилася Дафна. Ми хоч і кровожерливі, але завжди слідуємо традиції. Ви всі божевільні, як і я, весело сказав герцог. І на цій ноті Дафна та я змушені попрощатися з вами. Я хочу відвести її до будинку, перш ніж почнеться дощ. Сподіваюся, ніхто не заперечуватиме, якщо ми поїдемо, не допомагаючи зібрати ворота. Ніхто, звичайно, не заперечував, і герцогське подружжя вирушило до будинку. Едвіна, яка зберігала мовчанку під час останньої розмови, але дивилася на всіх Бріджартонів, як на людей, що втекли з психіатричної лікарні, раптом сказала «Може нам варто спробувати дістати кулю?» Едвіна повернула голову і подивилася вниз із пагорба на озеро. Решта учасників гри теж дивилися на спокійну воду озера – із таким виглядом, ніби вони ніколи раніше не бачили цього озера. Куля ж не впала всередину озера, додала вона, а просто закотилася. Можливо, вона лежить біля самої води. Колін почухав потилицю. Ентоні глянув на неї з осудом. Я думаю, ви не хочете втратити ще одну кулю, наполягала Едвіна. Коли ж ніхто їй не відповів, вона кинула в серцях молоток і, змахнувши руками, висловилася. Відмінно, я сама дістану цю стару кулю. Це пробудило всіх від заціпаніння, і всі кинулися допомогти їй. «Не дуріть, міс Шеффілд!» – благородно сказав Колін, оскільки почав спускатися з пагорба. «Я дістану її!» «Ох, заради Бога!» – пробурчав Ентоні. «Я сам дістану цю прокляту кулю!» Він швидко пішов униз і наздогнав брата. При всій своїй люті він не міг ні в чому звинуватити Кейт. Він би зробив те саме, правда, напевно, у цьому випадку куля б упала на насередину озера. «Але чорт забирай, як же образливо програти жінці, особливо їй!» Він підійшов до води і глянув у озеро. Рожева куля була така яскрава, що якщо вона лежить неглибоко, то він побачить її. «Ти бачиш її?» – запитав Колін, підходячи до нього. Ентоні похитав головою. «Такий безглуздий колір. Я так розумію, ніхто не хотів бути рожевим гравцем». Колін кивнув йому, погоджуючись. «Навіть фіолетовий був кращим», – продовжував Ентоні, зробивши кілька кроків праворуч, щоб краще оглянути дно озера. Він раптом зупинився і глянув на брата. «Що, чорт, забирай, трапилося із фіолетовим молотком?» – Колін знизав плечима. «Гадки не маю. Я впевнений, що завтра ввечері цей молоток чудово знову з'явиться в наборі». «Можливо, ти правий», – сказав Колін, відходячи трохи від Ентоні, але не відриваючись поглядом від води. Якщо нам пощастить, то, можливо, він з'явиться навіть сьогодні в день. «Днями», – погрозливо промовив Ентоні, – «я збираюся просто вбити тебе». «Ох, у цьому я не маю сумніву», – Колін глянув на воду і раптово вигукнув, показуючи пальцем. «Я бачу її, он вона». Рожева куля лежала неглибоко на дні, на відстані не більше двох футів від краю озера. «Сподіваюся, там не більша фута глибини», – подумав Ентоні, зітхнувши. Він збирався зняти черевики і дістати цю чортову кулю. Здається, Кейт Шеффілд увесь час змушує його знімати черевики та мочити ноги. «Ні», – подумав він стомлено, – «він не мав часу знімати черевики тоді, коли він рятував двіну. Черевики були назавжди зіпсовані. Його камердинер майже зомлів від жаху. Зі стогоном він сів на лаву, щоб зняти черевики. Порятунок ідвіни коштував втрати черевиків». Але порятунок проклятої рожевої кулі, на його думку, не коштував навіть мокрих ніг, не кажучи уже про черевики. «Я думаю, ти зможеш дістати її», – сказав Колін. «Тож я піду допоможу міс Шеффілд зібрати ворота». Ентоні мовчки кивнув у відповідь. Знявши черевики, він зайшов у воду. «Холодно!» – почувся співчутливий жіночий голос. «О, Боже, це знову вона!» – він обернувся. Кейт Шеффілд стояла недалеко від нього на березі. «Я думав, ви збираєте ворота», – роздратовано сказав він. «Не я, двіна збирає». «Занадто багато проклятих міс Шефілд», – пробурмотів він собі підніс. «Має бути закон, який би забороняв виходити сестрам у світ у тому самому сезоні». «Прошу вибачення», – запитала вона, трохи нахиляючи голову. «Я кажу, вода просто крижана», – прогавкав він. «О, правда, мені дуже шкода». Це привернуло його увагу. «Ні, вам зовсім не шкода», – нарешті сказав він. «Ну гаразд, мені не шкода», – погодилася вона. «Принаймні мені не шкода, що ви програли. Але я не хотіла, щоб ви заморозили собі пальці ніг». Ентоні раптово був захоплений шаленим бажанням побачити її ноги. То була жахлива думка. «Він не повинен хотіти її, вона йому навіть не подобається». Він зітхнув. Він брехав самому собі. Вона йому подобалася, шалено подобалася, своїми дивностями і парадоксами. І він подумав, було б досить дивно, якби він їй сподобався через те саме. «Ви зробили б те саме на моєму місці», – сказала вона. Він нічого не сказав, тільки повільно йшов у воді. «Ви б точно зробили так», – наполягала вона. Він нахилився вниз і дістав рукою кулю, через що його рука став мокрий. «Прокляття!» «Я знаю», – відповів він. «О!» – сказала вона здивовано. Начебто вона й не чекала, що він визнає це. Він вибрався з води радіючи, що земля була тверда, і він не забруднив ноги в багнюці. «Ось!» – сказала вона, простягаючи йому якусь ковдру. «Це лежало у сараї. Я захопила її, коли йшла сюди. Я подумала, що вам скоріш за все потрібно буде висушити ноги». Ентоні відкрив рота, але ніякий звук звідти не вирвався. «Дякую!» Нарешті, сказав він, беручи із її рук ковдру. «Я не така жахлива людина, як ви думаєте», – сказала вона з посмішкою. «Я так не думаю». «Можливо», – погодилася вона, – «але ви не мали так довго затримуватися з за едвіною. Я знаю, ви зробили це, щоб досадити мені». Він сів на камінь, щоб витерти ноги, і поклав кулю поруч із собою. Почувши її слова, Ентоні підняв брову і глянув на неї. «Хіба ви не думаєте, що, можливо…» «Моя затримка має якесь відношення до мого бажання провести якомога більше часу з жінкою, яку я вважаю своєю майбутньою дружиною». Вона трохи почервоніла і пробурмотіла. «Це найсконцентрованіша річ, яку я коли-небудь чула, але ні, я думаю, що ви тільки хотіли досадити мені». Вона мала рацію, але він не збирався повідомляти їй про це. «А насправді, – сказав він, – Едвіна затрималася, я не знаю через що». «Я вважав неввічливим вриватися до неї в кімнату і вимагати, щоб вона поспішила. Я просто чекав її у своєму кабінеті, поки вона збиралася». Настала довга тиша. Потім вона сказала, «Дякую, що мені пояснили», – він криво посміхнувся. «Я не така жахлива людина, знаєте», – вона зітхнула. «Так, я знаю». Щось в її виразі обличчя змусило його посміхнутися. «Але, можливо, все ж таки трохи жахлива», – подразнив він. Її обличчя прояснилося, мабуть, їй було зручно розмовляти з ним у легковажному тоні. «Ох, мабуть, добре, я ненавиджу бути нудним». Кейт усміхнулася, дивлячись, як він натягує черевики. Вона нахилилася і взяла рожеву кулю. «Я краще віднесу цю кулю назад у сарай». «Боїтеся, що я втрачу над собою контроль і кину кулю назад в озеро?» Вона кивнула головою. «Щось на зразок цього». «Ну і добре, я тоді візьму ковдру». «Справедливий обмін». Вона повернулася до пагорба, щоб іти до сараю, і побачила Коліна та двіну, які зникали вдалині. «Ох, що таке? А, я бачу, схоже, ваша сестра та мій брат вирішили повернутися додому без нас». Кейт насупилась, дивлячись у сліти Двіні та Коліну, але потім знизала плечима і полізла на пагорб. «Я думаю, що зможу винести ваше суспільство ще протягом кількох хвилин, якщо ви зможете винести моє суспільство». Він не сказав нічого, що могло б здивувати її. Ця репліка була схожа на якийсь дотепний коментар. Вона подивилася на нього і відразу відступила назад із подивом. Він дивно дивився на неї. «З вами все добре, мілорде?» – нерішуче спитала вона. Він кивнув головою. «Прекрасно!» Але голос його звучав надто абстрактно, ніби думав він про щось далеке. Вони мовчки дійшли до сараю, і Кейт поклала рожеву кулю на її місце у наборі. Кейт зазначила, що Едвіна із Коліном зібрали всі ворота і акуратно поклали їх у сараї. Вона також помітила зниклий фіолетовий молоток та кулю на своїх місцях. Вона крадькома подивилася на Ентоні і не змогла втриматись від усмішки. Він сердито насупився, коли теж побачив фіолетовий молоток та кулю. «Ковдра лежала тут, мілорде», – з усмішкою сказала вона, показуючи на полицю. Я краще віднесу її додому. Вона потребує хорошого чищення. Вона кивнула, і вони вийшли з сараю, зачинивши за собою двері.